«І не лише наступних президентів волосся маю я тут. Ось, наприклад, погляньте». Він тицькає пальцем в останню з пробірок у штативі. «На ній ти, напруживши зір, можеш розглядіти біленьку наліпку і навіть прочитати на ній чотири літери. На-на! Це що? Волосся котрогось зі співаків тієї російської групи? Ага, його, мабуть, легше продати» ніж волосся президентів, бо шанувальниць попси у Львові не бракує. Висловлюєш ти припущення, придивляючись пильніше до пробірки з темним волоссям на денці. Ви помиляєтеся. На-на – це зовсім не музична група. Це один чоловік, наш українець, реальний політик. То я так скоротив його теперішній статус. Надія нації. Он як? «Саме так. І ви знаєте, на нього попит є, і досить високий. Все це почалось, коли він був іще на своїй першій посаді, керівником Нацбанку, здається. Саме тоді до мене приїхала одна пані. Вона українка, але з діаспори. То та пані дуже хотіла трохи його волосся. Ну, я тоді його ще не мав, але через одного фриз'єра, через перукаря». Поправився пан Юзьо, знову мочив уста каву і продовжив. То через одного перукаря у Києві я зумів досить швидко дістати потрібну кількість. І та пані від'їхала задоволена. Вона хотіла заплатити мені долярами, але я на той час грошей не потребував, тож замовив у неї дещо інше. Зараз я вам покажу, що вона мені привезла наступного разу. Він знову жваво підхопився і майнувши у глибину своїх шав з'явився звідти, тримаючи перед собою синє жіноче плаття на елегантних плечиках. «Ось, можете помилуватись». «Це що?» «Ти все одразу зрозумів, але не знав, як реагувати. Це саме та синя сукня?» Ви цілком правильно сформулювали «саме та». «Там у ФБР?» Вони після закриття справи поклали її на збереження до сховища, на довічне збереження. Ну, себто назавжди, навіки вічні. І ось вона у мене. Але навіщо вона вам? Ну, ви ж розумієте, ніколи не знаєш, що тобі може знадобитись у майбутньому. Окрім того, це плаття дає владу одразу над двома людьми. Над тією, що його носила, і над тим, хто на нього... «Ну, ми з вами розуміємо, про що ходить». Пан Юзіо підморгнув тобі і знову зник поміж шафами. «А ось, прошу подивитися ще й на таке». Уже за кілька секунд він акуратно вийняв з твоїх рук штативи з пробірками і поставив просто перед носом іще одного, в якому пробірки стояли незакорковані. «Тут у мене зберігаються нігті. Переважно нігті з рук». Хоча є з них. Ось ці на сьогодні найдорожчі. Він потрусив перед твоїми очима пробірку, у глибині якої червоненькими серпиками лежало кілька обрізків жіночих нігтів, міліметрів по 5-6 завширшки. То є нігті нашої головної опозиціонерки. Їх, щоправда, досі ніхто не запитував, але я певен, що й на них настане час. О «Обережно, не пораньтеся!» попередив він, спостерігши, що ти намагаєшся висипати з пробірки одного обрізочка собі на долоню. Нігті мають свою енергетику, відмінну від енергетики волосся. Його балаканина все більше починала скидатися на якусь науково-популярну лекцію. Але якщо він і справді каже правду, ти перевів погляд на пузату колбу, яку він діставав з полиці у шафі. Колба була заткнута масивним гумовим корком, у кількох місцях перев'язана дротом, а всередині за склом повільно клубочилась якась ржевувата піна. «Хто є, прошу пана, унікальна речовина?» Пан Юзьо, коли хвилювався, починав розмовляти більш по-галицьки. «Хто є слина і ще однієї визначної опозиціонерки? Ви думаєте, мені було легко її здобути?» мусів наймати хлопців. Коли пані Ен приїздила до Львова на зустрічі з виборцями, хлопці замаскували пробірку під мікрофона одної нашої радіостанції і встановили його на трибуну.